Гастрид вважав за краще випустити з рота чужого шнурка. Ну, не сваріться, лагідно сказала Настя і відчинила двері. Собаки кулею вилетіли з квартири. Потім, згадавши, що всі тварини рівні, але деякі рівніші, вони чинно спустились по сходах і стали біля дверей під'їзду, очікуючи хазяйку. «Зачекай, Насте, – сказала Клара Сергіївна. – ти ночувала. – Це по-перше. А по-друге, я можу бути вільна? – Я була у друзів, – відзвітувала Настя. – А мала жити на дачі, – заявила Клара. – Ви хотіли когось привезти до мене? Клара вже б спалахнула і образилась, але не з Настею. Вона знала за дівчинкою слабкість не надавати фразам – по 15 смислів на раз. Знасти його було зручно. Клара Сергіївна інколи користувалась перевагами вільної квартири. А хто без гріха? Гірше було з Ігорем, який вимагав звіту. Ти б до дідуся подзвонила, він хвилюється. «Не тепер, не тепер», – проспівала Настя. «Може, трохи пізніше». Потім, І сьогодні я також буду у друзів, так що дуже прошу. Настя поцілувала Клару Сергіївну в щоку і понеслась до собак. Шер розвалився на траві, чим і нагадав Насті про Марка. Коли боксер був зовсім маленьким, Марк виносив його у двір, клав на спину, лягав поруч і розповідав. Ми з тобою, Шер, чоловіки. Ми самі люди. Ми повинні лежати і на все плювати. Шер намагався втекти, перевернутися на живіт. Але Марк вперто вчив його непотрібних примудростей. Стареньких у дворі було мало. Квартири потрохи розкупили солідні люди. Та все ж деякі реліктові квіточки – Залишились. Вони збирались у зграйку і, дивлячись на Марка з Шером, засуджуючи хитали головами. От дожились. Тверезий, гарний чоловік, валяється на землі. Бачиш, говорив Марк боксеру, це вони про тебе. Значить, ти добре прикидаєшся. Шер згідхав і з розумінням дивився на Марка. Це була, воїстину, важка чоловіча доля. Шер здогадувався, що Марку теж хотілося б побігати, а доводиться лежати. Минулого літа Марк купив Шерові окуляри від сонця. Боксер недовірливо обнюхав їх, але відмовився. «Розумію», – сказав Марк. «Тоді я сам їх буду носити». Шер міг би знизити плечима, але погодився мовчки. Він лежав на траві, закриваючи лапами очі. І майже не дихав. Дихання збивало хитку рівновагу. Шер дивився на небо крізь лапи, але очі все одно сльозились. Дурний гастрит норовив кусити залитку. Шер мляво відбрикувався, Іноді піднімався на лапи і гнав дурного пса по подвір'ю. Гастрит гавкаючи ховався за рогом. Шер знову лягав на траву. Він любив Марка. Намить Насті стало тоскно. Мрія про Марка розбилась. Навіть не розбилася, якось мляво хруснула, надломилась. Це була Помилка. рівноцінна хіба тільки втраті незайманості. З ним же самим. Настя вперше побачила Марка на презентації. Здається, фільму чи то «Кобили», чи то «Коли всі йдуть». Фільм Настя так і не подивилась. Вони з подругами чесно відсиділи в барі, пробуючи новий коктейль зомбі. Марка, вона відчула по запаху. Його деколон був трохи дешевшим і трохи різкішим, ніж усіх. Він підходив коням і сильно пахнув степом.